Ганятися ж довго були неохочі. А люди в перелізках пересиділи до вечора, потім одні пішки подалися до спокійнішого місця, другі вернулися до станції, гадаючи, що стихло. Мерун Данилович минав кущовиння, переярки, пагорби, сподіваючися побачити якусь поживу, аж поки вийшов на берег річки, біля якої сіріла руїна. Рештка оселі, видно заможної. Крізь бур'яний, як бор, тишина мертва. Не обізветься ні тварина, ні птах, і нема голосу людського. Пустка, що жахає. Кілька кістякуватий чоловік якийсь, мов Адам, голий, підійшов справа наліво до піврозваленого будинку і, відхиливши бур'яни, поліз у віконну відтулену, ніби нору. Тепер печерні. Откуди завернено? Погірчувався катранник, відходячи геть. Обережно підступав до станції, де вже потяга не було, як і озброєної варти також. Рідко сходилися подорожні застоювати чергу. На цілу ніч. Безконечну ніч, що змучувала насмерть. Потрібен був сон, щоб відсвіжити сили. Але сон тікав від очей притуленого долі до стіни, Боя велика тривога облягала незримою хмарою. Прибув потяг, а нікого до вагонів не підпускали. Знов дожидання, якому здавалося, нема кінця. Аж надвечір пощастило влізти в вагон, відчайно штовхаючи сильніших, через що навіть забув чоловік спитати про дорогу, і поїхав у не свій натимок. Катранник почув, він зовсім хворий, Хоч міг трохи рухатись. Мусив пересідати. В вокзальному мурашнику, затопленому димом, від газетно-махорчаних самокруток і гідкою пелюкою ломило груди і тьмарило зір. А уява, недужа і збайдужила, відзначила, що в істоті життя вичерпано. Так корінці рослини знищуються в грунті, надовго заставлені без поливання і дощу. Коли скроплювані, то надто скупо слабнуть і, зрештою, тратять снагою і всихають. Якби тільки додому прибути, до стін, з якими звикся, Їхав далі в вагоні, мов сон бачив. Добіжи потяг просто до рідних околиць, Мирон Данилович мав би силу мірно до хати йти. А от нова пересадка з цілонічним жданням докатувала його остаточно. Він пропащий, Висів на своїй станції Близько село А йти він не може Зібравшися з останніми силами робить кроки Однак не пройшовши третини відстані Лягає на збочені дороги коло всохлих белинок В той час начальство, що так любить роз'їжджати Котило мимо станції монтажною машиною З ящиками, пакунками Натоптаними лантухами Ніби до МТС чи до сусіднього радгоспу. Нешвидко бігла тягарівка, бо вибоїни на дорозі з вигурком підкидали щохвилини. Попереду, в тому ж самому напрямку, потрусили два драбинчасті пси. Машина хоч нас доганяє їх, але не пережене. Вони, наддаючи ходу, тюпають першими. Один короткошерстий, сірко з білою латкою коловуха, другий волохач і рудавець весь при піскуватому відцінку. Бігши, вони обнюхували бур'янці і колії. Часом на мить придержували лапу, а потім знову пришвидчували, мов би пам'ятаючи про якийсь обов'язок свій. За ними сунула автомашина, погоркуючи і витрохкуючи на заглибинах дороги і твердих горбовинках. Мирон Данилович чув горкотнечу, але не зважав. Коли пси добігли до нього, ми дзупинилися, нерішучий, не знали, що далі. Підняли голови і оглянулись на грузовик. Потім обидва, спершу сірий, за ним рудавий, зійшли з дороги набік до лежачого. Носами повели по одежі, після чого торкнули ними сухі балини поблизу. Обнюхавши, стоять, не зрушиться з місця. Порівнялась Тягарівка. Окулярник, що сидів коло шофера і димів папіросою, недбало зиркнув крізь прямокутник віконця лежачого.